одиниця так званої розумної швидкості, тобто такої швидкості, яка не шкодить здоров'ю, душевній рівновазі і за якої спізнення не перевищує п'яти хвилин. Величина її відчутно змінюється при зміні перших двох умов. Неабия король належить і третій умові. Рівняння швидкості слід розв'язувати в спокійному стані, інакше воно може призвести до стресу появи ракової пухлини, а в окремих випадках до смерті. Р-17, нефіксована, але досить велика швидкість. Аерокар домчав їх прямісінько до шлюзу золотого серця. Корабель так само незворушно лежав на мерзлому ґрунті, як обгаризана кістка. Висадивши їх, Аерокар розвернувся, і заквапився назад, очевидно, у своїх невідкладних справах. Тримтячи від пронизливого ранкового холоду, друзі оглянули корабель. Поряд із їхнім кораблем стояв іще один. Другим виявився поліцейський патрульний корабель з капи Благолона бруднозелений, востоносий обрубок. З усіх боків він був помальований погрозливими написами різної величини. Вони інформували усіх зацікавлених, звідки прибув корабель, до якої поліцейської дільниці він належить і куди слід підключити шланги для палива. Він видавався неприродно похмурим, і мовчазним. Надто похмурим, навіть для корабля, який паж, якого лежав мертвий у заповненій димом камері, що була кілька миль під землею. Це одне з тих відчуттів, які не передаси словами, кожен, хто хоча б раз у житті бачив мертвий космічний корабель, зрозуміє, про що йдеться. Трорт відчував, що за цим прихована якась таємниця. Корабель і двоє поліцейських загинули, наче за помахом чарівної палички. З досвіду він знав, що у всесвіті все має свої причини. Інші троє також це відчували, але ще дужче вони відчували – пронизливий холод, і вони заспішили під тепле крильце золотого серця, не бажаючи задовольнити свою цікавість. Допитливий форт попрямував до корабля з благолона. Дорогою перечепився за металеву фігуру, яка лежала нить в холодній пилюці. Марвін, Марвін, здивувався він, що ти тут робиш? Отто вже не думав, що ви про мене згадаєте, озвався приглушено металевий голос. Як життя за різну людину, поцікавився Форд, гірше нікуди. «Що там сталося?» «Не знаю», – відказав Марвін. «Там я ніколи не був». «Але чому?» – Форд присів навпочіпки. «Ти валяєся на землі?» «Це найефективніший спосіб відчути себе нещасним», – пояснив Марвін, не підводячи голови. «Не вдавайте». Що вам хочеться поговорити зі мною. Я ж знаю, ви мене ненавидите. Це неправда. Ні, це правда. Нікому я не потрібен. Ненависть провідна риса всесвіту. Варто мені з кимось заговорити як він одразу починає мене ненавидіти, навіть роботи.